Aste burunetan migerratzaileko purua hemendatu datu eginda irungo lakasita gaztetxean, hogeita mar migerratzaile ziren astelenean, baina irungo arrerasareak joan den astean Euskal Herratetan iragarri zuen bezala migerratzaileentzako akampalekua dese ingo dute. Aste azken ontan, irungo lakasita gaztetxean improbizatutako akampalekua dese ingo da beraz eta oner, erabaki honen bitartez irungo daletxeko jordezkariak berezikin mugi araztea izango lizateke. Bien bitartean haste buruz zaile izan da Irungo gaztetxean esan bezala bat eta igandea migrattzile kopuru handia jaso baitute harrera saleko voluntarioek, voluntariek heguraralditxarra eta aize handiaren ondorioz. Bestande ondarriiko kaputxinoen frailetxea migratzeileak laguntzeko eskaini dira eta momentu zazpi pertsona joan dira bertara proba gisa. Oni buruzko xetasunak bildu ditugu Iñaki aranguren Irungo harrera sareko kidearen eskutik. Pla kaputxinoak eskaini dute hemen geratzen eh, ari dira den personen zat. ikusi dugunak nolako, beren konportamenduan nolakoa, dan izugarria benetan, Lagun, denei laguntzeko pres daude, eta baliteke lehenbiziko forgo bat izatea, sazpit persona joango dirara ara bizitzea, e, badut e, txoko bat e, beraien bazkaria egineen izateko, eta nizior nago gainera pertsona hauek amuten daudenetik Jendearekin harremartean sartuko la jendean lagunduko dute, baratzetan edo zer gauzetan eta zeituan oso onartuak izango direla. Bien bitartean, esan bezalagoita lagun ziren, astelen ontan irungo lagasita gaztetxean, azkenak mali eta gineatik etorritakoak eta migratzaileak heltzen segitzen dute.